Salme 117 Lovpris Jehova, alle dere nasjoner! Pris ham, alle dere klaner! For mot oss har hans kjærlige godhet vist sig å være mektig, og Jehovas sannferdighet varer til uavgrenset tid. Lovpris ja!